Абсолютна реалност Беседа от учителя държа на предобщия окултен клас на 16 май 1929 г. в София Размишление върху чистотата Казвано е в писанието Истината ще ви направи свободни Свободата на човека седи в неговите разбирания. Съществуват два вида разбирания, два вида възможности, две реалности. Абсолютно и относително разбиране. Абсолютна и относителна възможност. Абсолютна и относителна реалност. Ще кажете, че не е важно дали нещата се разглеждат в тяхната абсолютна, или относителна реалност. Или не е важно дали разбиранията на хората са стари или нови. Не. Не е така. Не е безразлично дали човек ще бъде облечен с нови или с стари дрехи. Вижте колко голяма е радостта на детето, когато майка му го облече в нови дрехи. Все едно ли е да пие човек вода направо от извора, или да пие от очише, което цели месеци е стояло затворено. По-добре е да пиете от извора, отколкото от чишето. Човек трябва да пие вода направо от извора. Изворът подразбира първичната причина, от която човек може да черпи вода. Тази вода поддържа животъм. В този смисъл, истината представлява отношение на хората към първичната причина на нещата. Излезе ли от Бога, човек разполага само с една възможност – да намери истината. Следователно, Бог е вложил в човека само една възможност – да намери истината и да я познае. Защо Бог е създал света? За да живеем? За да живее, човек трябва да е свободен. Без свобода животът не може да се прояви. Който не е свободен в живота си и да придобие любовта, тя ще му причини големи страдания. Защо? Защото любовта живее в абсолютна свобода, а не в ограничение. Всяко ограничаване на мислите и на чувствата на самия човек внася ограничаване и на любовта му. А любовта не може да живее в ограничение. Ограничи ли човек в себе си любовта? Човек ограничава и Бога. Реши ли да ограничи любовта в себе си? човек се натъква на големи противоречия. Той влиза в стълкновение със себе си. Когато две тела влизат в стълкновение едно с друго, винаги побеждава по-силното и по-голямото. Ако един автомобил се блъска с трен, автомобилът ще се разруши напълно, а тренът ще усети слабо разтърсване човек има само една възможност – да познае истината. Тази възможност обаче има отношение към две точки на правата, началната и крайната, както и радиусът има отношение към центъра на кръга и към всяка една точка на окръжността. Казано е в писанието, че Бог е възлюбил истината в човека. От тук дохождаме до извода, че за да намери и познае истината, човек трябва да възлюби Бога. Да възлюби човек Бога, това значи да възлюби ближния си, защото Бог живее в ближния на човек. Първото отношение, към който човек трябва да се стреми, е да възлюби ближния си заради бога, който живее в него. Щом възлюби ближния си и ближният му ще го обича. Не може ли човек да обича ближния си и ближният му няма да го обича? Не може ли човек да обича бога и бог няма да го обича? Сега ще се яви възражението. Не може ли да се живее без любов? И това може. Но който живее без любов, той сам ще се унищожи. Запитали веднъж Паганини, може ли да свири на три струни. Той излязъл на сцената и свирил на три струни. После го запитали, може ли да свири на две струни. Той свирил и на две строни. Ами на една, на този въпрос, Паганини нищо не отговорил. Да се задава такъв въпрос, това значи да се запитва, може ли да се живее без любов? Или може ли света да бъде другояче построен? На тези въпроси не може да се отговаря. Единицата не дава отчет за постъпките си. Щом е тъй, ще знаете, че единствената връзка между човешката душа и Бога е любовта. Тя може да се проявява само по един абсолютен начин. Може ли човек да бъде като Бога? Това значи другите същества да имат отношение към Него. Абсолютната любов включва едно отношение само – човек да обича Бога и Бог да обича човека. Спазва ли това отношение? Човек има правилно отношение към всички живи същества. Ако при това положение запитват човека защо е нужно да служи на Бога, той трябва да отговори. Защото го обичам. Защо трябва да страдам за Бога? Защото го обичам? Защо трябва да се раждам и умирам? Защото обичам Бога? Има ли любов към Бога? Човек може да си обясни всички прояви на човешкия живот. Загуби и печалби, страдания и радости, недоразумения и противоречия и тъй нататък. Вън от любовта, тия неща остават неразбрани. Влезели в закона на мъдростта, там противоречията си изясняват по друг начин. Обаче знание си изисква за това. Ако дадете е една хубава цигулка на някой дете, то ще върти ключовете и ще ги дига и сваля, без да придобие нещо. В края на краещата детето ще развали цигулката, но няма да се научи да свири. Докато не може да нагласява цигулката си, човек по никой начин не може да свири. Щом нагласи цигулката си, той започва да свири и всеки ден придава по нещо ново към свиренето си. Същия закон се отнася и до човешкия живот.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 Пълна хармония. Защо човек трябва да люби ближния си? Защото Бог живее в него. Щом люби Бога, човек трябва да люби и ближния си, в когото Бог живее. Не спазва ли това отношение? Човек изпада в крива линия на живота си. Що е кривата линия? Какво представлява окръжността? Окръжността е крива линия, на която всички точки са еднакво отдалечени от вътрешната точка, наречена център. Всички радиуси имат еднакви дължини, т.е. еднакви отношения и възможности към центъра на кръга. Ако един от радиусите на кръга стане по-дълъг или по-къс, Хармонията в този кръг се измени. За да се запази тази хармония, всички същества в кръга трябва да имат еднакви отношения към център. Следователно, окръжността е крива линия, съставена от неограничен брой прави линии, които имат еднакви отношения към център. Като знаете това, вие вадите заключение, че човек трябва да има само едно отношение към първичния център на живота – към Бога. Движи ли се около повече центрове, той се натъква на големи противоречия. Спази ли своето истинско и единствено отношение, човек ще знае какво да прави. Какво да си позволява и какво не. Като не разбира този закон, човек понякога се отказва да яде и мисли, че с това ще постигне нещо. Обаче, като гладува няколко дена, той започва да се страхува да не умре от глад. Кой му е забранил да яде? Има нещо, което Бог е забранил на човека, но ни най-малко не му е забранил да яде хляб. Бог е забранил на първия човек да яде от дървото на познаване на доброто и на злото. От плодовете на всички останали дървета той има право да яде. Следователно, не яжте само от тия плодове, които могат да ви огрешат. Щом сгреши нещо, човек прибягва вече до лъжата. Ама аз искам да бъда добър. Не постави тази мисъл в ума си. За човек е важно да люби Бога първо и главно отношение в живота. Първото отношение е праволинейно, от периферията към центъра, по линията на радиуса. Второто отношение на човека е любов към ближняво, криволинейно движение. Това движение започва от центъра на кръга и върви към всяка точка на окръжността. В първото си отношение човек се стреми само към Бога. А във второто към всички живи същества, към ближните си, които са излезли от същото начало. От Бога. Първото отношение е абсолютно, а второто относително. И тъй, като държите в ума си мисълта за двете отношения в живота, вие можете да се предпазите от трети За пример, отивате при някой ваш познат, искате да ви даде пари на заем. Той ви погледне, помисли малко, но ви отказва. Няма вътрешно разположение да ви даде пари. Вие започвате да говорите по Негов адрес, че Той е несправедлив, че не е християнин и тъй нататък. Това е изкушението, на което се натъквате. Колкото сте Вие християнин, толкова и Той е християнин. Ако Вие бихте дали първо място на Бога в себе си, този човек, в когото също така Бог живее, щеше да отвори сърцето си за Вас и да Ви услужи. Който те обича, той всякога е готов да те нахрани. Като отидеш в дома му, ти няма да носиш голяма турба и да очакваш да я напълни, но ще вземеш със себе си своята естествена турбичка, стомата си, и ще вложиш в него една малка час, без да го претоварваш. Речеш ли да вземеш повече, отколкото можеш да носиш, ти вършиш Ходиш ли на гости никакви външни турбички не трябва да носи със себе си? Канят ли ви някъде на гости всеки да вземе толкова, колкото стомахът му нормално приема? Не само това, но нямате право да вземате за кого и да е от вашите близки който иска да опита гостоприемството на ближния си, той сам трябва да го посети. Иначе ще произлязат ред недоволства, недоразумения, осъждания и тъй нататък. Слушате, някого да казва, че някой не го е погледнал както трябва. Как трябва да го погледне? Един е погледът, който човек трябва да отправя към ближните си. То е погледът на любовта. Вън от любовта всеки поглед представлява отклонение от божественото, от правия път на живота. Съвременните хора са недоволни от себе си и от отношенията помежду си. Те намират, че отношенията им не са правилни. Какво показва това? Това показва, че те нямат любов към Бога. Дето любовта не съществува, там няма никакви възможности. Любовта съдържа в себе си всички възможности. Любящия човек е подобен на извор. Който отиде при този извор, той ще задоволи жаждата си и ще благодари за благото, което е получил. Ще кажете, че не е лесно човек да отиде при извора на любовта. Това зависи от бързината, с която човек се движи. Ако някой пътува с бързината на светлината, за 8 минути той може да слезе на земята, да задоволи жаждата си и да се върне назад. Който се движи с малка бързина, той се отекчава от дългия път. Като види, че му престои дълъг път, докато стигне своята цел, той се обезсърчава. Живее ли в закона на любовта? Човек няма да се обезсърчи, нито да се отекчи. Страданията ще бъдат изключени за него. Любовта изключва всякакви страдания, всякакъв страх. Когато даде път на любовта в себе си, човек може да направи всичко, каквото желае. Любовта е вложена в човешката душа. Достатъчно е човек да отвори душата, ума и сърцето си за божественото, за да изяви любовта си към всички живи същества. Ама няма ли да усирумаше човек от това? Когато човек изявява любовта си, от ден на ден той повече забогатява. Дето е любовта, там е изобилието. Дето любовта отсъства, там сиромашията царува. И тъй, Искали да забогатее, човек трябва да прояви божественото начало в себе си. Като се говори на хората за божественото начало, мнозина от тях се съмняват в съществуването на това начало. Въпреки това те казват, че Христос е Син Божий. Тогава как примиряват в себе си противоречието Син Божи, да бъде предаден от Свой ученик? Някои се чудят, как така Христос, Синът Божи, да се остави на един ученик да го предаде. Той не го ли позна? Не само това, но Христос направи Юда Касиер да има възможност да обира касата. Как се подаде Христос на евреите и остави да бъде распнат? Обаче Христос доказа силата си по обратен път. Той доказа на човечеството, че он си, който го е изпратил на земята, да изпълни неговата воля и от смъртта ще го възкраси. Наистина, хората първо се съблазниха в Христа, но после повярваха. Първоначално се разочароваха, но после се очароваха. Не е лесно човек да познае истината. Кой може да познае истината? Само он си може да познае истината, който има абсолютно отношение към Бога. Познай ли истината? Човек придобива пълна свобода. Дето е свободата. Там любовта царува. Яви ли се някакво недоволство? Любовта изчезва. Любовта изключва всяко недоволство. Обичате ли някого? Не го учете как той трябва да ви обича. Любовта не се проявява по правила. Човек обича разумното в хората. Синът обича баща си, защото е разумен. Дъщерята обича майка си, защото е разумна. Възоснова на същия закон, Бог обича човека, понеже е негово разумно дете. Бог обича това, което е излязло от него. Изменили отношенията си към Бога, човек сам си поставя препятствие за великата Божия любов. Каквото и да прави. При каквото и положение да се намира, човек никога не трябва да изменя на своето първо отношение. Дълбоко в душата си той трябва да знае, че обича Бога и каквото и да прави, всичко е все за Него и в Негово име. Той трябва да пази това свещенно чувство в себе си, никой да не знае от какво се вдъхновява в живота си. Започнаш ли на всички да разправя за любовта си към Бога, той скоро ще я изкупи. Няма защо да разправяте за отношенията си към първата причина. Какви са отношенията ви? Доколко са трайни, това и вие не знаете. Бог сам ще ви изпита. Освен Бога, никой друг няма право да изпитва брата си който си позволи да изпитва любовта на ближния си, то е уръдие на лукавия. Мнозина се страхуват да се предадат в ръцете на Бога и да го обикнат, за да не изгубят отношенията си към другите хора. Обикнете Бога и не се страхувайте. Щом обикнете цялото, вие непременно ще обичате и частите, ще имате отношение и към тях. Когато обича цялото, човек дава простор на любовта си. Не го ли обича? Той внася ограничения в любовта си. Щом любовта се ограничи, с нея заедно и истината се ограничава. При първото положение човек живее в абсолютната реалност. При второто положение той се намира в относителната реалност на нещата. Влезе ли в относителната реалност на живота, човек си служи с много мерки. Влезе ли в абсолютната реалност, той си служи само с една мярка, който люби Бога. Той се движи от светлина към светлина. Който върви в пътя на относителната реалност, той върви от светлина в светлина и от тъмнина в тъмнина. От светлини в тъмнина и от тъмнина в светлина. Той минава в различни фази. За такъв човек казваме, че се движи в света на вечените промени. Днес обича някого, утре не го обича. Този човек се движи в относителната реалност, която е свят на постоянни промени. В този свят нещата се разлагат, гният и миришат. Трябва ли тогава да се обличате с дрехите на умрелите хора? За предпочитане е човек да ходи гол или със своите скъсани дрехи, отколкото да носи дрехи на мъртвци. Каквито дрехи носи човек, с такива влияния се огражда. Съвременните хора носят вълнени дрехи от вълната на овцете и неизбежно се поддават на техните влияния. Дамите особено носят кожи от лисици, от котки, от зайци по вратовете си, вследствие след, на което се поддават на техните влияния. Най-добрите дрехи, които човек трябва да носи, това са ленените и памучните. Всяко животно има свои специфични качества, които се предават и на хората. Например, мечката е интелигентна, но много отмъстителна, много злопаметна. Достатъчно е някой да си позволи да я обиди с нещо, за да не го забрави цял живот. Обаче, както не забрави злото, което някой е причинил, така също не забрави и доброто, което човек е направил. Един дърва от някъде е из Юндула, Рязал дърва и се натъкнал на особено явление. Срещу него се движила една мечка с някакво определено намерение. Като я видял, дърварият се оплашил и не знаел какво да прави. Като приближила до дървария, мечката вдивнала едната си лапа и я насочила срещу него. Той се успокоил, защото разбрал, че мечката има нужда от него. Той погледнал към дигнатия крак на мечката и видял един голям трън дълбоко забит в лапате. Дърварят извадил тръна на мечката, намазал мястото с дървено масло и здраво го превързал с кърпата си. След това мечката тръгнала да си отива, но повела със себе си и дърваря. Той тръгнал след нея да види какво иска да му покаже. Мечката го завела до едно място, дето имало няколко кошира пълни смен. По този начин тя искала да му благодари, да го възнагради за услугата, която той и направил. Като изучавате своя живот, също и живота на ближните си, ще бъдете внимателни, да не се поддавате на лоши влияния. Колкото е силно влиянието на добрите навици, толкова е силно влиянието и на лошите навици. Има писатели, които поддържат мисълта, че човек може да живее по разни начини. Не. Човек може да живее само по един начин. По закона на Божията любов. Всички страдания и разочарования, всички падания и нещастия на хората се дължат именно на многото начини по които той живее. Ще кажете, че човек трябва да прави различни опити, за да се спаси човечеството, за да се оправи света. Има кой да мисли по тези въпроси. Който е създал света, той ще го оправи. Той ще го спаси. Човешкото спасение е относително. Светът трябва да се спаси абсолютно. Това може да направи само онзи, който го е създал. Искате ли вие да спасите света, трябва да се върнете към първата причина на нещата. Това значи да възлюбите Бога и Христа. Христос казва, отец ми живее в мене и аз живея в него. Следователно, обичате ли Христа, вие ще обичате и неговия отец. Можем ли да обичаме Христа без да сме го виждали? Да задавате този въпрос, това значи да си представите Христа като обикновен човек, който е съществувал само преди 2000 години. Христос и днес съществува, и днес живее. Той казва, отивам да приготвя жилища. Това показва, че Той отива там, дето има жилище за Него. Щом има жилище за Него? Той има грижа и за своите ближни. Той отива да им приготви жилища. И тъй. Пазете се от отрицателното в живота, за да не изгубите любовта си, т.е. да не изгубите първото си отношение. Отношението към първата причина. Държите ли се здраво за това отношение, вие сте в пътя на любовта. Дето е любовта, там са и мъдростта и истината. Дето е любовта, там е знанието, там е живота, там е свободата, там е чистотата. Чистата вода никого не опетнява. Нечистата вода обаче опетнява всичко. Дето мине, тя остава рето тайки и наслояване. Да възлюбиш Бог. Това значи от последен сиромах да те въздигне до най-големия богатаж външно и вътрешно. Колко сирачета са се подигнали в живота, щом са се свързали с първата причина? Обаче, скъсали се тази връзка, човек разлюбва Бога. Разлюбили веднъж Бога, той всичко изкупва. Може ли да стане това? Може. Докато е свързан с първата причина, човек расте и развива своите дарби и способности. Чрез тях той дохожда до високо обществено положение, става министър. Обаче, забрави ли първото начало, от което е излязъл, той изгубва всичко, каквото е постигнал. Докато е бил свързан с първата причина, той се е ползвал от любовта на всички хора. Скъсали тази връзка, всички хора се отеглят от него. От голям човек с високо обществено положение, той слиза на най-низкото стъпало, дето го очакват страдания и разочарования. И тъй. Запишете си следното правило. Докато Бог ви люби, вие ще имате всичко, каквото душата ви желая. Разлюбите ли го? Всичко ще изгубите. Христос казва, Отец ми ви люби, защото повярвахте, че Бог живее в мене и аз излязах от Него. Може ли Бог да живее в лошия човек? Бог живее във всички хора. Привидно човек е лош, но по вътрешно естество, по божествено начало, човек е добър. Докато не прояви любовта си към Бога, човек всякога ще бъде слаб. Щом е слаб, той никога не може да постигне желанията на своята душа. Следователно, искате ли да бъдете силни, да реализирате стремежите на душата си, обикнете Бога. Защо се радва човек на слънцето? Защото живота идва от него. Защо обича той природата? Защото тя носи всички блага на живота. Тя отваря широко обятията си за унези, които я обичат. Не я е ли обичат? Тя се затваря. Тя казва на хората, всички свои богатства оставям на ваше разположение. Ходете дето искате по гори, по планини и долини. Преплавайте всички реки, морета и океани, но се учете. Като видят толкова богатства пред себе си, хората се забравят, започват да властват на тях и с това Затварят вратите, които природата им е отворила. Който се е опитал да ограничи природата, той сам се е разрушавал. Това подразбира стиха Не убивай. Не убивай себе си. Не убивай и ближния си. Спазва ли законите на природата? Човек ще спазва и тази велика заповед. Човешката душа е безсмъртна, но веднъж слязал на земята. Човек живее в относителната реалност, в смъртън на материята, на плътта. Докато дойде до абсолютната реалност, човек минава през относителната, през живота на страданията и смъртта. За да влезе човек в абсолютната реалност, писанието му препоръчва да не люби света, т.е. временното, преходното, смъртното. Да люби човек света, това значи да живее в относителната реалност на нещата. Да люби Бога, това значи да влезе в абсолютната реалност. Влезе ли в тази реалност Бог? Ще го запознае със света. Възлюбите ли света, преди да сте възлюбили Бога, вие сте осъдени на страдания и смърт? Това подразбира стиха Не любете света? Не скващате ли вътрешния смисъл на този стих, вие ще изпаднете в противоречие, как е възможно да се казва на човека да не люби света, когато е казано в писанието, че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син в жертва, за да не погине всеки, който вярва в него. Следователно, искате ли да се запознаете с членовете на едно семейство? Първо трябва да се запознаете с бащата на това семейство. Познавате ли бащата и майката на едно семейство, вие ще познавате и техните синове и дъщери. Обичате ли бащата и майката, вие ще обичате и техните деца. Невъзможно е човек да обича хората, ако не обича Бога, ако няма правилни отношения към Него. Има ли любов към Бога, той ще обича и хората. Който има тази любов, той има живот в себе си. Дето има живот, там има и отношения между хората. Това виждаме и в ежедневния живот. Хората работят и взаимно си помагат в физическия, в сърдечния и в умствения свят. Някой работи в известна област на умствения свят и като дойде до някакви постижения, той ги споделя с всички уния, които се интересуват от този въпрос. По този начин, хората взаимно си помагат. И върху този закон се създава и крепи обществото. Един обработва земята, втори шие е дрехи или обуща, трети прави научни изследвания и тъй нататък. Семействата и обществата се поддържат благодарение на обмяната в труда на всички хора. Колкото по правилни са отношенията на хората към първата причина, толкова и обществата са по-добре организирани. Итай. Искали да запази своя вътрешен мир, човек не трябва да нарушава своето първо отношение любов към Бога. Щом има любов към Бога, той ще обича и ближния си. В абсолютната реалност съществува само едно отношение. Любов към всичко живо. В относителната реалност, обаче, съществуват две отношения. Или ще любиш, или ще мразиш. Средно положение там не съществува. В относителната реалност съществува двата полюса на живота – положителен и отрицателен. В абсолютната реалност съществува само един път. Път към любовта, към възходящото, към положителното в живота. Докато живее на земята, човек ще се натъква и на любовта, и на омразата, като сили в живата природа. Дойдете ли до омразата, не се борете с нея, но приложете любовта. Само любовта е в състояние да се справи с омразата. Същият закон се отнася и до злото. Не събуждайте злото в себе си преждевременно. Обаче, събуди ли се то по някакъв начин, не се борете с него. Трябва ли овцата да отиде при заспалия въл, въл да го разглежда? Куче ли е, или нещо друго? Срещна ли на пътя си заспал въл, овцата трябва да се отбие от пътя си, да го отмине и да не се интересува от него. Като се събуди от сън, вълкът веднага ще почувства, че овцата е минала край него и ще съжалява, че я е пропуснал. Видели, че вълкът се е събуди от сън и се промъква към кошарата, овцата трябва да го гледа отдалече, като през тръба, да не се мърда от мястото си. Докато е стадото около господаря си, тя е в пълна безопасност. Съвременните хора сами си правят пакости. Като нямат работа, те обикалят злото, философстват за происхода му, докато го събудят. Щом го събудят, те попадат в примките му и започват да страдат. Следователно, докато сте слаби още, не събуждайте злото в себе си. Видите ли, че спи? Оставете го спокойно, нека продължава своя сън. Видите ли, че е вързано, не го развързвайте преждевременно. Това са максими, които трябва да спазвате в живота си. Може ли злото да съществува в любовта? Както микробите съществуват навсякъде, така и злото прониква и през най-малките отверстия, но човек трябва да бъде разумен, да знае как да се справя с него. Дали вярвате в съществуването на микробите, това не е важно. Факт е обаче, че микробите всеки ден задигат десетки и стотици хора и ги отправят на онзи свят. Които не разбират и не познават разрушителната сила на тия микроскопически същества, Мислят, че злото иде от Бог. Не. Бог не се изволява в смъртта на грешника. Той има предвид доброто на всички души и ги да получава. Обаче, уния, които не изпълняват волята му, те сами се отклоняват от пъти си и се натъкват на страдания и болести. Това, което днес говоря, се отнася за уния, които искат да се учат. Които не искат да се учат, те ще вървят по стария път, ще живеят за старите си разбирани. При сегашните условия на живота, старите разбирания не са нищо друго, освен стари песни на нов глас. Време е вече човек да ликвидира с тия песни. Днес хората се нуждаят от нови песни, на нов глас. Хората се нуждаят от нови чисти дрехи. Човек трябва коренно да се преобрази, да облече всичко ново. Как ще се постигне това? Като възстанови своето първо отношение. Любов към бог Възстановили първото си отношение, човек придобива вътрешен мир и се справя с всички отрицателни състояния в себе си. С други думи казано, придобие ли любовта, човек лесно се справя с злото. Злото остава вън от него и престава да го безпокои. За да отиде при Бога, човек неизбежно ще мине през царството на злото, което ще му каже, като се връща шпакмени по край мене. Така беше казал Ирод на мъдреците, които отиваха да се поклонят на Христа. Обаче ангел Господен им каза, като се поклоните на Христа, ще минете по друг път, който ще ви покажа, няма да се връщате в Царството на Ирода. Следователно, стигне ли веднъж до Царството Божие на ще мине през друг път, който сам Бог ще му посочи. Сега, като пеете новите упражнения, Ти съзнавай, Ти люби и не сънзо вие трябва да влагате нещо дълбоко в тях, да не пеете механически. Пете ли, ти съзнавай, ти люби, трябва наистина да любите. Да се проникнете от любовта, да подигнете съзнанието си поне една степен по-високо от обикновеното. Като пеете по този начин, вие ще въздействате както на себе си, така и на ближните си, и ще събудите в тях желание да пеят. Добър певец е този, който преживява това, което пее. Истински поет и музикант е този, който пее и свири без пари, от любов към пеенето и свиренето. Този певец или музикант се вдъхновява от любовта на публиката, от вниманието, с което тя го слуша, а не от парите, които ще събере. Не го ли обича публиката и не го ли слуша както трябва, той напуща сцената. Като ученици вие трябва да пеете и да свирите, защото на небето се допущат само добри певци и музиканти. Ако не знаете да пеете и да свирите добре, дълго време ще стоите пред райската врата, без да се удостоите да влезете вътре. Какво ще правите, ако животът на някой ваш ближен зависи от умението ви да пеете или да свирите? Ако пеете добре, ближният ви ще бъде помилван. При това положение вие ще пеете. Ще вложите всичката си любов, знание и сила. Следователно, ще знаете, че всяко ваше недоволство и неразположение се дължи на факта, че някой ваш ближен, самите вас, е осъден на смъртно наказание. От вашето пеене зависи, дали да бъде помилван той или не. Щом неразположението ви изчезне, това показва, че вашия ближен е помилван. Много певци и музиканти има в света, но те са по бластта на относителното пеене. Малци са влезли в областта на абсолютното пеене. Само он си може да влезе в тази област, който има любов в себе си. Той пее с душата си. Каже ли човек, че не може да пее, че е устарял. Той е влезъл в областта на относителното пеене. Млад е ли стар, човек трябва да пее. Дето любовта отсъства, там безлюбието царува. Дето е безлюбието, там е суромашията, там са болестите, там е смъртта. Дето е любовта, там музика има. Итай. Искате ли да възстановите любовта си към Бога? Дайте място на божественото в себе си. То работи в човека като слънцето вър... както слънцето върху семенцата, както духът Божий върху душите. Духът има свои помощници, свои съработници. Те му помагат във великото Божие дело. Това са всички хора, надарени с таланти и способности. Няма човек в света, в когото Бог да не е вложил някаква дарба. От човека си иска работа, за да развие дарбите, които природата е вложила в него. Тайна молитва Беседа от учителя държана пред околотен клас на 16 май 1929 г. в София.